Полетимо разом. Нас тепер двоє залишилося у всьому світі. Волів, аби мені хтось придбав квитка на той світ. Розділ одинадцятий. На сороковини по синові Валерія сиділа за поминальним столом, як із хресті знята. А наступного ранку я вже віз її з валізами та картинами в аеропорт. І клопоталася вона про єдине – чи не чинитиме перешкод митниця і чи зустріне її у Нью-Йорку ротань. Андрій Семенович уже третій тиждень доїв українську діаспору, нахвалюючи у всі голоси американський цивілізований спосіб життя. Те, що так само запально проклинав учора. Коментатор після Андрійових вихвалянь американської цивілізації змушений був, вибачливо, роз'яснювати, що не все, на жаль, у Західному світі так прекрасно, як видається представникові молодої української демократії. Коли оголосили посадку на літак, Валерія з сумками в обох руках потяглася до мене, поцілувала в щоку і в черговий раз нагадала, аби я стежив за кранами у ванні, і не залив сусідів унизу. Губи її були холодні й в'ялі, а ні їй, ні мені не спадало на думку, що цілуємося ми в останнє. І розмовляємо отак по-сімейному теж в останнє. А втім, прощаючись із Валерією, я певен був, що життя моє завершується. Про новий виток його у майбутніх роках я й гадки не мав, Зачекавши, поки літак з Валерією зникне у хмарах, помахав у слід йому рукою і з полегкістю зітхнув. Відтепер я нікому і нічого у цьому світі не винен. На всю довгу зиму я заліг у сплячку, духовну сплячку. Пізніше психологи назвуть цю хворобу частини суспільства часів перебудови Наркотичною депресією Наркотик – погані вісті До них звикають, їх ждуть, їх прагнуть На якийсь час вони знімають внутрішню напругу в людей Я був, мабуть, один із перших, хто захворів на цю новітню болячку До усього порожня трикімнатна квартира і безлюддя навколо От бувшись як так службові години – я пірнав до теплої ванни, а потім у ліжку читав детективи фантастику. Вони дарували забуття. Телефон дзвонив усе рідше, а якщо і дзвонив, я не знімав трубки. Я нікого не хотів чути і бачити. На міських майданах вирували мітинги. Іноді по дорозі зі служби я наближався до натовпу. Але на мітингах від таких, як я, одинаків, вимагалося єдиного – вигукувати слава або ганьба. До всього, я справді хворів на юрмофобію, у натовпі задихався. Волів стояти осторонь мітингуючих юрм. Емоційна напруга на майданах обіцяла в майбутньому розколоти суспільство, а можливо і пролиття крові. Я не умів відключати розум свій. Талант передбачення уже тоді прорізувався в мені. І водночас я усією душею був за незалежну Україну. Від такого роздвоєння свідомості можна було і справді і збожеволіти. Мабуть, одного дня я таки кинувся б у натовп, як в ополонку, переборовши власні сумніви. Якби на голос Андрія Рутаня що звучав на багатьох мітингах. Тренований, гучний, піднесений. Таким голосом впродовж десятиліть на зібраннях у видавництві читав він усілякі партійні резолюції, звернення рішення. Тепер із тими ж інтонаціями, з тою ж піднесеністю, проклинав партократію. Голос Ротаня паралізував мене. Син нашого з Валерією Нужника – Уже мав розкішне Вольво Користаючись із батькових зв'язків Він організував асоціацію Що торгувала привезеними за кордону комп'ютерами Дочка працювала в кооперативі Створеному при нашому колишньому видавництві Кооператив випустив масовими тиражами Анжеліку і всього сексі Дочка ходила у джинсових американських костюмах і російських хутрах. Невдовзі Андрій Семенович купив для неї за долари квартиру у нашому ж таки домі, двома поверхами вище, у євреїв, що від'їздили до Ізраїлю. Мій покійний син, порівняно з цією перефарбованою партійно-кооперативною мафією, виглядав тепер таким безобидним ягням. Вечорами у порожній квартирі я розмовляв із ним, як із живим. Я просив у нього вибачення, сам гаразд, не усвідомлюючи, за які гріхи. Наприкінці зими про мене раптом згадала моя невістка. Вона щосуботи проводила до мене онуку, а надвечір забирала. Я охоче грався з онукою, все ж людське. Але одного дня ми з нею прогулювалися біля будинку, в якому колись Валерія побудувала для наших молодят квартиру. Унука захотіла пісяти. Ми піднялися на поверх. Нам довго не відчиняли. Аж поки унука не почала галасувати на весь дім. «Мамо, я хочу піпі! -пі Нарешті двері відчинилися. На порозі з'явилася моя невістка, розгублена у домашньому халаті. Двері до вітальні були щільно зачинені, онука примхливо штовхнула їх. Навістка поспіхом причинила, проте я встиг побачити сина Ротаня, що хапливо натягав на себе джинсові штани. Я мовчки повернувся і пішов із квартири. У кутку двору стояло вольво сина Андрія Семеновича. Опісля того випадку Невістка не дзвонила до мене і онуки не приводила. Валерія уже три місяці перебувала в Америці. Наприкінці зими прийшов неї лист. Нагадувала про час свого повернення на початку квітня. Просила обов'язково зустріти. Можливо, доведеться вести назад картини. Діаспора не вельми поспішає купувати. А ще їй подарували кожушанку – Ношено, правда, але у нас вона коштує тисяч двадцять. У шафі висіло три Валерині шуби, і я не знав, як вона втулить до шафи ще й кожушанку. І ось почався квітень. Весна була рання, уже зеленіло каштанове листя. Напередодні прильоту Валерії, мій начальник, що від'їздив у відрядження тиснюв мені запрошення на відкриття днів культури одної з західних країн. Після урочистої частини, як зазначалося у запрошенні, мало відбутися приймання. Дармовиця мене не принаджувала, і все ж, бредучи по роботі повз театр, де усе те мало відбутися, несподівано для самого себе звернув до під'їзду. Тут уже юрмилося інтелігентствуюче київське товариство, навпереміж із імпозантними збірочками на грудях іноземними гістьми. Під золотавими склепіннями храму культури демонстрував себе вищий світ української столиці, політична і культурна еліта. Правду казав мені Іван Іванович із Жолудівки. «Хто був зверху, той зверху і залишиться». Які б переміни не сталися. Хіба що значки на лацканах поміняють. І все ж переміни були. Між звичної для ока публіки з'явилися молоді енергійні обличчя хлопців із депутатськими значками. Але і стара еліта, і нова усі тулилися до американських, канадських та німецьких дядечок у вишуканих костюмах. Андрій Ротань і його синок проходжувалися у фойє театру з поважними бізнесменами. Вочевидь творилася велика політика і дрібний, але вигідний бізнес. На з промовами виступали державці, а після грав справді прекрасний імпортний оркестр. Поки звучали Моцарт і Гайд, Мої сусіди в ряду робили задумливі обличчя, зокоса позираючи на годинники. Та ось оркестр замовк. Лунали бурхливі оплески, але частина слухачів, що сидів у крайніх кріслах, уже рванула із зали. Натов підхопив мене і виніс на другий поверх. Там звучала інша музика, музика запахів. Пахло вудженою свининою, швейцарськими сирами, баварським пивом, екзотичними фруктами і всілякими соусами. Між театральних колон уже вишукувалися черги до столів, за якими стояли роздавачі закордонних делікатесів. Черги завжди відлякували мене. Я побрів між добірного столичного товариства, що поспіхом пило і жувало. По той бік колон жінки в вишуканих сукнях потай брали з тарілок і ховали до сумочок апельсини та банани. Я їх не осуджував. Якби я мав дітей у цьому голодному, зубожілому місті, вчиняв би так само. Але мені хотілося плакати із жалю до всіх нас, жебраків». Хтось поклав руку на моє плече. Я озирнувся, ротань. Він стояв у черзі за пивом. Я запевнив його, що пива не п'ю, хвора печінка, і розкланявся. Він не затримував. Мабуть, усе, що я думав про нього, було написано на моєму обличчі.